Nu ska du få höra sagan om Nallemaja och Dunderhonung. Bamse hade alltid tyckt bra om Brummelisa. Hennes pappa, skovaktaren Brumme, satte en dag upp ett plakat. Stark medhjälpare önskas. Kom till min stuga måndag morgon klockan åtta. Det där var någonting för Bamse. Då får jag träffa henne ofta, tänkte han. Han tänkte så mycket på henne att han glömde allt annat tills han plötsligt kom på måndag. Det är ju idag och klockan är redan halv nio. Han åt en burk dunderhånung och sprang i full fart till skogen. Det var många som sökte platsen och de fick göra varsitt hugg i ett gammalt träd som skulle fällas. Den som uh, hugger djupast får platsen sa Brumme, synade huggen och muttrade Mm, ni är inte vidare bra på det här Jag vill också försöka, ropar Bamse när han kom rusande, men Brumme protesterade Nej, nej, nej, nästan en timme för sent, den som inte passar tiden vill jag inte Bamse sled till sig yxan och med ett enda hugg fällde han trädet Du var en riktig huggare, sa Brumme. Det är jag, sa Bamse. En dunderhuggare. Aha, synd att säga nej till en sån, men du kom för sent. Det gör jag aldrig mer, lovade Bamse. Och det gjorde han inte. Han kom alltid mycket, mycket tidigt för att få prata en stund med Brumme Lisa. Bamse, Rummelisa, Skalman och Lille Skutt gick förbi Krös och Sorks storaffär. Många trängdes utanför ett skyltfönster. Där fanns en säck ärtor och på plakatet bredvid den stod det Vind kryssning till Nordkap och Midnadssolen. Gissa hur många ärtor som finns i säcken. Varje gissning kostar 100 kronor. Pontus Kask-kontroll räknar klockan sjutton. Det är omöjligt att gissa rätt, sa Banser. Nej, inte alls, sa Skalman. Och han köpte en gissningslapp, fyllde i den. Han skrev det, undrar lille skutt. Ja, så många som det är där, förstås, sa Skalman. Vad skulle jag annars skriva? Hans mat och sovklocka ringde och han somnade. Han sov fortfarande när Pontus Kask började räkna men vaknade vid 7812 och hörde Krösus sork belåtet skrocka. Ingen hade rätt. Ehm, jo, ja, sa Skalman. Du skrev en för mycket, flinade Krösus. – Ja, lyft på foten, sa Skalman. Krösus lyfte ena foten. – Ja, andra foten, sa Skalman. Det ville inte Krösus, men alla ropade att han skulle och till slut så gjorde han det. Där låg en ärta till. – Hur kunde du gissa rätt? sa Brummelisa. Ja, gissa inte, ska man. Ja, jag såg det. Ni vet, det här med idetiskt minne. Och, och. Nej, det vet ni inte. Bamses och Brummelisa stod och tittade mot solen och klipporna och havet. Allt var så vackert. Plötsligt tog Brummelisa Bamses hand och sa. Vill du gifta dig med mig? Bamse blev så förvånad att tankarna stod still i huvudet. Han kom inte på något annat att säga än... Ja, tack. Det har han aldrig ångrat. Bröme Lisa flyttade till Bamses hus. Det har alltid varit för stort för bara mig, sa han. Det är för stort för bara dig och mig också, låg hon. En kväll när Bamse kom från arbetet i skogen hade Brömmelisa dukat med ljus på bordet och finaste servisen. De hade fått den av gamla farmor när de gifte sig. Din farfar hade med den från Kina och sen har den bara stått på vinden, hoppas ni använder den, Zong. – Nu gjorde de det för första gången. – Vi ska fira, sa Brummelisa och log gåtfullt. – då?" undrar Bamse. – Jag fyller inte år. Du fyller inte år, eller, eller gör du det? Har jag glömt? – Nej, nej, nej, lugnade Brummelisa. Det är något mycket finare. – Jag kan rakt inte gissa, sa Bamse. Du får veta när vi har ätit, sa hon. Det smakar så bra att Bamse nästan glömde bort det där med att fira. Han kom inte ihåg det för en glassen med jordtronssylt var uppeten. Vad är det vi firar? Hundrade han då igen. Vi ska diska först, sa Brummelisa. Efter det satte de sig i soffan. Bamse knäppte på tvn. Och Brummelisa stängde av. Åh nej. Inget får störa oss nu, sa hon. Kröp tätt in till honom och viskade i hans öra. Är, är det sant? sa Bamse. Han fick nästan inte fram orden. Ja, sa Brummelisa. Vill du se på tv nu? Nej, så bra tv-program finns inte, sa Bamse. De satt kvar i soffan tätt in till varandra hela kvällen- Innan de la sig flyttade Brummelisa några stolar. Bamse rusade fram till henne. Låt mig göra det. Du måste vara försiktig. Snälla Bamse, sa Brummelisa och, och klappade honom på kinden. Jag är inte sjuk. Vi ska få en unge. Det är det friskaste som finns. Det blev inte en unge. Det blev trillingar. Två pojkar och en flicka. De fick heta Brum, Teddy och Nallemaja. Här ska vi mest berätta om Nallemaja. När Bamse äter en burk dunderhonung blir han världens starkaste björn. Alla andra får ont i magen i tre dagar om de gör det. Blir våra ungar starka eller får de ont i magen, undrade Bamse. Det är nog bäst att inte undersöka det, sa Brummelisa. Men så en dag lekte ungarna på ängen utanför huset när katten Jansson och husmusen kom med några burkar från farmor. Smaka, sa Nalle men hon kunde inte få av locket. Dumburk, fortsatte hon och sparkade till den. Burken slog mot en sten och locket slög av. De tre ungarna stack fingrarna i burken och slikade i sig. Först smakade det gott, men så usch, sa Teddy. Aj, sa Brum. Det kändes konstigt i magen. Det gjorde ont och det blev värre och värre. Nallemaja tog tag i barnvagnen och märkte att hon kunde lyfta den hur lätt som helst. Hon tog några stenar och bollade med dem. Sedan lyfte hon Teddy och kastade upp Brum i luften. De blev riktigt rädda för sin syster. Slutligen... Lyfte hon vattentunnan och traskade omkring med den tills hon hamnade i en gyttjepöl där det sa klaffs, klaffs under fötterna. Samtidigt började dunderkraften ta slut. Tunnan kändes tyngre och tyngre. Hur skulle hon sätta ner den? Hjälp! skrek hon. Och visst försökte Bröm och Teddy att hjälpa till, men de var ju inte starka. Dessutom hade de ont i magen. Katten Jansson och husmusen försökte också hjälpa till, men de var alldeles för små. Förskräckta såg de tunnan pressa ihop Nallemaja tills hon inte syntes. Hon blev nog alldeles platt, sa husmusen. Då kom Bamse. Har ni ätit underhonung? frågade Bamse när han hörde Brum och Teddy jämra sig. Ja, gnädde de. Var det Nallemaja? Där, sa Brum. Och pekar på tunnan Då har hon drunknat, skrek Bamse Rusa fram till tunnan och titta ner i den Hon är inte där Under, sa Teddy Bamse tog en klickt under honung Lyfte undan tunnan Hon är inte där heller Brum, Teddy, katten Jansson och husmusen Stirrade förvånat på gyttjepölen En kladdig liten figur krabblade sig upp på gnällde Oj, oj, oj Nallemaja hade tur. Hon hade klämts ner i gyttjan. Efter det låg ungarna och gnällde i tre dagar. – Synd om dem, sa Bamse. – Ja, men det går över, sa Brummelisa. – Nallemaja blir både stark och får ont i magen, sa Bamse. Brummelisa var bekymrad. – Farligt för en så liten flicka att bli så stark. Man vet inte vad hon hittar på. De behövde inte oroa sig. Nallemaja gick en lång omväg varje gång hon såg en burk dunderhonung. Men några år senare var ungarna inte längre rädda för honungsburkarna men de aktade sig noga för att ens öppna dem. De gick med Bamse från gamla farmor på Höga berget där de hade hämtat två burkar. Då kom ekkurr rusande. Bamse, du, du måste hjälpa. En stor lastbil har vält. De kan inte få upp den. Stanna här medan jag fixar bilen. Det är snart ordat. Efter en stund började det regna. Vi väntar i den gamla kvarnen tills det slutar, sa Nallebaja. Där hade de aldrig varit och dit borde de inte gå nu heller. Men de kunde ju inte veta... Det blåste upp till storm och det ryckte i kvarnvingarna. De rörde sig nästan aldrig. Det var länge sedan man använde kvarnen. Det knarrade och knirrade i kvarnmaskineriet. De aktade sig för att komma för nära det. Det är lite kusligt, tyckte Brum. Hoppas regnet slutar snart, sa Nalle Maja. Det låter som om någon är här. –viskade Teddy. –Vi är här, sa Nallemaja. –Någon mer, svarade Teddy. –Husk, tyfte Brum. Nallemaya fick syn på en gamla kista och öppnade den för att se vad som fanns inuti. Kistan var full med guld och silversaker. Teddy tog upp en guldstaty och undrade – –hur har allt det här kommit hit? Då slogs ytterdörren igen Någon blåste den Det blev nästan mörkt Men bara nästan För de skjutade två figurer som kom emot dem Tråkigt för er Att ni upptäckte det där Sade den ene Och tände en lykta Nu kommer ni aldrig härifrån För då talar ni om Var Lasse Lur och Greger Grym Gömmer sina fyn Sade den andra Det är jag som är Greger Grym Han såg verkligen grym ut och Lasse Lur verka farligt lurig. De tvingade ungarna upp för en stege och band dem i en vrå där säkert ingen skulle hitta dem. Sedan tog de bort stegen. – Nej det här för skräp! – Sa Ege grym om honungsburken och kasta iväg den. Sen gick de. – Hjälp! – skrek Brum. – Hjälp! – skrek Nalle Maja. Jag tror inte någon kan höra oss, sa Teddy dystert. När Bamse hade lyft lastbilen gick han för att hämta ungarna- men de var ju inte kvar där han lämnade dem. De gick och hem när det började regna, tänkte han. Det visade sig att Teddy hade rätt. Trots att Bamse gick ganska nära kvarnen hörde han inte ropen på hjälp. Teddy gled loss ur repen som band hans händer- Men hur gjorde du? undrade Nallemaja. Jag knöt händerna när de band mig. Nu sträcker jag ut fingrarna och kan glida loss. Det har skalman lärt mig. Teddy lossade nu alla rep. Men komma därifrån, det kunde de inte. De kunde bara sitta där och höra stormen utanför. – Hela kvarnen skakar, sa Nallemaja. – Kvarngjulen rör sig då har vingarna börjat snurra sa Teddy Brum fick syn på en lucka öppnade den, stack ut huvudet och försvann Nallemaja kikade försiktigt ut genom luckan någonting brakade förbi alldeles som förlosen och det var en av kvarnvingarna en annan av kvarnvingarna hade tagit med sig Brum han klamrade sig förtvivlat fast snart skulle han inte orka längre Och då, jag måste göra det, tänkte Nallemarja. Det är otäckt, men jag måste. Hon skruva av locket på honungsburken, tog en stor klick honung i handen och tittade på den. Det skulle göra gruvligt ont i magen, men hon måste. Hon blundade och svalde under honung. Sen stack hon ut armen och stannade kvarnvingarna. Brum kunde hoppa av och Teddy kunde klättra ner. Det var svårare för Nallemarja. Men hon lyckades binda vingarna med repen. De slets snart sönder men, men hon hann ner. Eh, bara att gå hem och vänta på magknip då, tänkte hon. Och upptäckte att det var värre än så. Bovarna hade kommit tillbaka. Lasse Lur höll stadigt tag i Brumm och Teddy. Greger Grym gick med hotfull min fram mot Nallemaja. Du har visst aldrig hört talas om du underhånung, sa hon. Lyfte upp honom och slog honom i huvudet på Lasse Lur. Med ett rep surrade hon fast dem vid ett träd. Ni behöver inte sitta där länge, sa hon. Bara tills polisen hämtar er. De fina sakerna var snart tillbaka på museerna där de hade stulits. Bovarna fick sitt straff. Och Nallemaja fick ont i magen, men inte i tre dagar. Så fort gamla farmor fick veta vad som hade hänt gjorde hon en medicin som tog bort knipet. Med den skyndade hon ner från Höga berget. Och gamla farmor är en krull. För om du luras så bedrar Är hon visst lika tuff